EEP Euskararen Erakundi Publikoaren uh, baknean, uh, kudiatzen atzenutenak dira lau, lau instituzio. Eta hiru uh, elgarrikin ados dira, eta lau garrena ez, eta lau garrena da estatua. Gehtatzen dena da, eep egituraren baknean dela arazo politikoa, eta hori, zinezkezka garrena da, ezan nahi du hor, desa agertzen bada da Badela posibilitatea eperen blokatzeko, geldiazteko egin nahi du Horain ahteko izkuntza politika geldiaztea Eta hori da zinez kezkagahi Abei duritzen hori dela jokoan bai, bai, bai, zinez Egan nahi du konstatazio bat eginen dugula Ez girela ados eta ez bagire ados ez dugu plan gintzarik abiaazten al Egan nahi du lana gelditzen dela, teknikoki lana gelditzen da Eta hori da bizikilan lan jeroza, dut nik bero ikusten egan nahi du Epek dituen euh, dosier rusiak, ba utela or, euh, mentureak gelditzeko. Hori, bisikilan jeroxada, fin, eran nahi du. Hor, hain izdiendek ez doela batek komprenituko segertatzen den.